Великого везіння, сліди снігової людини. Через п'ять хвилин Джад у задумі сідав у автомобіль. Він сказав молоді, що не зможе так раптово виїхати та залишити пацієнтів, але у глибині душі він розумів, що іншого виходу немає. Фактично, він уже змирився із тим, що доведеться довірити життя цьому фальстафу детективного світу. Організація подорожі пройшла гладко. Джад заїхав у туристичну агенцію на Медісон-Авеню, де йому відразу забронювали місце в одному з готелів Гросінджера і забезпечили барвистими брошурами з краєвидами Кацкілла. Він зателефонував до телефонної служби відповідей і попросив повідомити всіх призначених на завтра пацієнтів, що прийому не буде. Потім він зв'язався з 19-ю ділянкою та попросив детектива Анджелі. «Анджелі хворий», – відповів безпрострастний голос. «Вам потрібен його домашній телефон?» «Так». За кілька хвилин він уже розмовляв із Анджелі. Судячи з голосу, той добряче застудився. «Я вирішив, що мені не зашкодять кілька днів на природі. Я їду завтра вранці і хотів повідомити вас». Настала довга мовчанка. Анджелі перетравлював почути. «На мою думку, непогана ідея, – нарешті сказав він. Куди ви прямуєте?» «У Гросінджер». Я поїду своєю машиною. Чудово. Не хвилюйтеся. З Макгреві я все залагоджу. І, повагавшись, додав. Я чув, що сталося вчора ввечері у вашому кабінеті. Ви хочете сказати, що чулу версію Макгреві? – запитав Джат. Ви бачили когось із них? Отже, Анжелі не сумнівається у його словах. Ні. Ну, хоч щось. Зріст, колір шкіри, вік. Мені дуже шкода, але було темно. «Добре, шукатимемо», – Анджеліч хнув. «Сподіваюся, після повернення ми потішимо вас добрими новинами. Будьте обережні, лікарю». «Постараюсь», – відповів Джад і повісив слухавку. Дорогою додому Джад думав про Нормана Моуді. Він уявляв, чого прагне детектив. Змусивши Джада повідомити всіх пацієнтів, що той їде, Моуді сподівався, що вбивця – якщо бивця взагалі існує, потрапить у розставлену паску, в якій Джад використовувався як проманка. Моуді наказав Джаду залишити свою адресу в Гроссінджері телефонній служби відповідей та швейцару в будинку. Він хотів, щоб кожен міг дізнатися, де знаходиться лікар. Вийшовши з машини, Джад підійшов до Майка. «Я вирушаю в подорож, Майку, сказав він. Ви зможете простежити, щоб мою машину підготували до поїздки та заправили бак бензином? Я про все подбаю. Коли ви бажаєте виїхати? Ось омій ранку. Прямуючи до під'їзду, Джат відчував на собі погляд швейцара. Спустившись на ліфті підземний гараж, Джат озирнувся у пошуках Уолта, наглядача, але той, як у воду канув, помітивши свою машину, що стоїть біля стіни, Лікар підійшов до неї, відчинив передні дверцята, кинув чемодан на заднє сидіння і, сівши за кермо, вже збирався включити запалювання, коли відчув, що поряд хтось стоїть. Його серце тьохнуло. «Ви точно дотримуєтеся плану», – пролунав голос Моуді. «Я не знав, що ви збираєтесь мене проводити». «У мене безсоння», – обличчя Моуді розпливлося у широкій усмішці, і я не знайшов, чим би ще зайнятися». Я вирішив, що ви маєте рацію. Поїду в Гроссенджер і пошукаю снігову людину. «О, чи варто їхати так далеко?» – засміявся Моуді. «Давайте пошукаємо його прямо тут». «Я не розумію», – здивувався саджат. «Все дуже просто. Я завжди говорю, якщо хочеш побачити, що лежить під землею, відразу починай копати. Місер Моуді». «Знаєте лікарю?» – детектив притулився до дворцят що зацікавило мене у вашій маленькій проблемі. Виходило, що кожні п'ять хвилин вас намагалися вбити, чи оце саме обоє привабило мене. Треба було з'ясувати, чи ви чокнулися, чи вас дійсно хочуть перетворити на труп. Але кацків почав Джат. О, ви й не збиралися туди їхати, док. Моуді відчинив дворцята. Вийдіть, будь ласка. У Джат вийшов з машини. «Чи бачите, ваша поїздка була не більш, ніж звичайним оголошенням? Я завжди говорю, що якщо хочеш зловити акулу, треба додати у воду кров». Джат мовчки дивився на детектива. «Боюся, ви не змогли б доїхати до Кацкіла», – м'яко зауважив Моуді. Він обійшов машину попереду і підняв капот. Підійшовши ближче, Джат побачив, що на блоці циліндрів лежать прикріплені до нього ізоляційною стрічкою Три динамітні шашки. Від системи запалення до них тяглися два тоненькі проводки. «Розумієте?» – запитав Моуді. «Але як ви?» – почав Джад, вражений побаченим. «Я ж казав», – посміхнувся Моуді, – «що страждаю на безсоння. Тому я прийшов сюди опівночі, півночі, заплатив нічному сторожу, щоб той пішов розважитись кудись в інше місце, і сів у темному куточку. Сторож вам коштував ще двадцять доларів». Джат відчув, як його охоплює хвиля вдячності до цього маленького товстуна. Ви бачили, хто це зробив? Ні. Усе закінчено до того, як я прийшов сюди. О шостій ранку я вирішив, що більше вже ніхто не з'явиться, і подивився уважніше. Він показав на зволікання. Ваші друзі – серйозні хлопці. Вони зробили другу лінію, і вибух стався б, як тільки ви підняли капот. Зрозуміло, те саме сталося б. Варто вам повернути ключ запалення. А цього динаміту вистачить, щоб рознести половину гаража. Джаду раптом стало погано. Не журіться, підбадьорив його мовді. Подивіться, який у нас прогрес. Ми вже відповіли на два важливі питання. По-перше, ви не псих. І по-друге, усмішка зникла з лиця детектива. Кому страшенно хочеться вас убити, доктор Сівенс. Розділ десятий. Знешкодивши бомбу, Моуді обережно поклав її складові в багажник своєї машини. Потім вони піднялися до Джада. «Може, варто було залишити її на місці і викликати поліцію?» – запитав він. «Я завжди говорю, що ми найбільше страждаємо від надлишку інформації. Але лейтенант МакГреві переконався б, що я сказав правду. Ви впевнені?» – Джад зрозумів, що мав на увазі детектив. З погляду МакГреві Джад міг сам засунути бомбу під капот. Однак йому здалося дивним, що приватний детектив збирається приховати подію від поліції. Тепер Моуді уявлявся йому величезним айсбергом, більша частина якого переховувалась за фасадом сільського простака. Але слухаючи Моуді, він відчував, як його наповне збудження. Він небожевільний. Вбивця існує. І з якоїсь причини він обрав Джада своєю жертвою. «О Боже!» – подумав лікар – Лише кілька хвилин тому я мало не повірив у те, що сталося за френіком. Я у неоплатному боргу перед Моуді. Ви, відомий лікар, говорив Моуді, а я лише старий детектив. Але я завжди говорю: якщо хочеш меду, шукай вулик. Ви хочете дізнатися мою думку? Джад почав розуміти сенс афоризмів Моуді про те, кого нам треба шукати. Точно, засяяв детектив. «Чи маємо ми справу з психом, що втіки з дурдому?» «Психіатричної лікарні», – автоматично подумав Джад. «Чи тут ще щось серйозніше?» «Серйозніше», – миттєво відповів Джад. «Чому ви такий впевнений, док?» «По-перше, минулої ночі до мого кабінету ломилися двоє. Я можу погодитися з версією одного психа. Але два психа, що діють спільно, це вже надто». «Зрозуміло», – схвально кивнув Моуді. «Продовжуйте». «По-друге, у детективному мозку, звичайно, може виникнути нав'язлива ідея, але дії вбивць підпорядковані суворому плану. Я не знаю, чому вбили Джона Гансена та Керол Робертс, але, якщо я не помиляюся, я – третя та остання жертва. «Чому ви так вирішили?», – зацікавлено запитав Моуді. «Тому що, – відповів Джад, – якби планувалися інші вбивства» то після першої невдалої спроби вбити мене вони перейшли до наступного в їхньому списку. Але натомість вони продовжують полювати на мене. «Знаєте, – схвально зауважив Моуді, – у вас природжений дар детектива». «Але, – насупився джад, – є деякі питання, на які я ніяк не можу знайти відповіді. Які саме? Перше – привід. Я не знаю нікого, хто. Ми до цього ще повернемось. Що ще?» Якщо хтось дійсно хотів мене вбити, то після того, як мене збила машина, водієві варто було лише повернутися та переїхати через мене. Я був непритомний. Ага, саме тут і з'являється містер Бенсон. Джат нічого не розуміючи дивився на молоді. Містер Бенсон свідок вашого інциденту, незворушно пояснив детектив. Я знайшов його ім'я в поліцейському донесенні, і після того, як ви пішли, поїхав побачитися з ним. «З вас три долари п'ятдесят центів за таксі, добре?» Джат мовчки кивнув головою. «Містер Бенсон, він, не ж іншим, хутряник і дуже непоганий. Якщо вам колись надобиться зробити подарунок коханій жінці, можу скласти протекцію. Загалом, у вівторок у вечері, коли це сталося, він вийшов із будівлі, де знаходиться ваш кабінет, «Іде, до речі, працює його сестра. Він приніс таблетки для брата, який захворів на грип, бо вона обіцяла віднести їх». Джад стримував своє нетерпіння. Він був готовий слухати Нормана Моуді, навіть якби той вирішив цілком процитувати біль про права. «Отже, містер Бенсон віддав пігулки і, виходячи з будівлі, помітив цей лімузин, що притмує до вас. Звісно, тоді він не знав, що це ви», – Джат кивнув головою. Автомобіль рухався якось боком, з чого містер Бенсон зробив висновок, що водій не справляється з керуванням. Коли після наїзду ви впали, він одразу підбіг, щоб надати першу допомогу. Водій розгорнув автомобіль, щоб ще раз переїхати вас, але, побачивши містера Бенсона, передумав і зник уночі, як кажам. «Значить, – Джад прокуфнув, – якби містер Бенсон не з'явився, – так, – погодився з ним молоді. Ви могли продовжити, що тоді б ми не зустрілися. Ці хлопці не мають наміру жартувати. Вони палюють на вас. А напад на мій кабінет? Чому вони не відчинили двері? Це загадка, промовчавши відповів молоді. Вони могли б увійти, вбити вас і того, хто був поруч, і спокійно втекти. Тим не менш, вони пішли, коли зрозуміли, що ви не один. Це не в'яжеться з усім іншим. Він сидів, покусуючи нижню губу. Якщо тільки. Якщо що? На обличчі молоді з'явився задумливий вираз. Цікаво, промиврив він. Що ви? У мене, здається, є ідея, але вона не має сенсу, допоки ми не знайдемо привід для вашого вбивства. Я не знаю. Джад безпорадно знизав плечима. У кого міг би бути такий привід? Док, продовжував молоді. «Чи немає якогось секрету, відомого тільки вам, Хансену і Керол Робертс?» Джад похитав головою. «Мені відомі лише професійні секрети щодо моїх пацієнтів. І в їхніх історіях хвороби немає інформації, заради якої можна вдатися до вбивства. Серед них немає секретних агентів, іноземних шпигунів чи злочинців, які уникли покарання. Вони звичайнісінькі люди». Домогосподарки, артисти, чиновники, які самостійно не можуть вирішити проблеми, що виникли в них. «І ви впевнені, що серед них немає маніяка?» «Абсолютно», – твердо заявив Джад. «Ще вчора я міг сумніватися. Правду кажучи, я почав думати, що сам стаю шизофреником, а ви смієтеся з мене». «Мені теж спадала на думку ця думка», – посміхнувся Моуді. Після того, як ми домовились про зустріч, я навів про вас довідки, зателефонувавши двом своїм друзям-лікарям. Ви створили собі чудову репутацію. Отже, доктор Сівенсон також було частиною сільського фасаду Моуді. «Якщо ми звернемось в поліцію, – сказав Джат, – і повідомимо все, що нам відомо, думаю, їм доведеться почати розшуки того, хто стоїть за цією справою». «Ви думаєте?» – здивовано запитав Моуді. «Але ж ми не знаємо нічого особливого, чи не так, док?» Джад зрозумів, що детектив має рацію. «Не варто зневірятися», – продовжував Моуді. «Ми все ж таки досягли значного прогресу. Ми знаємо, що вони є». «Звичайно, у голосі Джада чулося роздратування. Тільки у Сполучених Штатах мешкає 200 мільйонів». Моуді задумливо розглядав стелю сім'ї, зітхнув він, похитавши головою. Сім'ї? Доктор, я не сумніваюся в тому, що ви знаєте все про своїх пацієнтів. І якщо ви сказали, що вони нездатні на вбивство, я не буду з вами сперечатися. Це ваш вулик, він кивнув у бік кушетки, а ви пасічник. Але дайте відповідь мені на одне запитання. Коли ви берете нового пацієнта, ви розмовляєте із сім'єю? Ні. Іноді родичі пацієнта не знають, що він проходить курс психоаналізу. «Я так і думав», – задоволено зауважив детектив. «Ви вважаєте, що мене хоче вбити хтось із родичів пацієнтів?» «Можливо». «Але чи є для них привід? Я в цьому дуже маю сумнів». «Не поспішайте з висновками, док». «Я хочу від вас таке. Дайте мені список пацієнтів, які приходили до вас за останні 4-5 тижнів. Чи можете ви це зробити?» «Ні», – завагавшись, відповів Джад. «Вас тримає конфіденційність стосунків пацієнт-лікар? Мені здається, можна нею дещо поступитися. На карту поставлено ваше життя?» «Думаю, ви на хибному шляху. Те, що сталося, немає відношення ні до моїх пацієнтів, ні до їхніх родичів. Якби всім, як були випадки психічних захворювань, я знав би про це». Він похитав головою. Вибачте, місере Моуді, я маю охороняти своїх пацієнтів. Ви сказали, що в історіях хвороби немає нічого важливого. Важливого для вас, вибачте, повторив він, я не можу показати вам історію хвороби. Добре, знизав плечима Моуді, добре, але тоді вам доведеться попрацювати за мене. Що від мене вимагається? Візьміть усі плівки за останній місяць. Уважно послухайте кожну із них. На цей раз не я лікар а, як... лікар, а як детектив. Шукайте щось незвичайне. Завжди так і роблю, це моя робота. Зробіть ще раз і слухайте уважно. Мені не хотілося б втратити вас до того, як ми закінчимо цю справу. Моуді на силу в лісу пальто. Ви знаєте, що дивує мене більше всього? Що? «Ви, мимохідь, помітили, що їх було двоє. Можливо, в однієї людини могло виникнути непереборне бажання порозумітися з вами, але чому удвох?» «Я не знаю», – молоді задумливо дивився на нього. «О, Боже!» – вигукнув він нарешті. – «У чому річ?» «Мене осяяло. Якщо я правий, вас хочуть вбити набагато більше людей». «Ви хочете сказати, – недовірливо запитав Джад, – що за мною паліє ціла група маньяків? Це не має сенсу». «Лікарю!» – на обличчі Моуді відбивалося зростаюче збудження. «Я уявляю, хто за цим стоїть!» – його очі яскраво блеснули. «Не знаю, чому, але, можливо, знаю, хто. Хто ж?» «Якщо я вам скажу, – похитав головою Моуді, – ви відправите мене до божевільні!» Я завжди кажу, не відкривай рота без достатніх на те підстав. Мені треба дещо з'ясувати. Якщо я правий, ви про все дізнаєтесь. Сподіваюся, так і буде, запалом вигукнув джад. Ні, лікарю, мовді пильно подивився на нього. Якщо ви хоч би в грош цінуєте своє життя, маліться, щоб я помолився. Розділ одинадцятий. Задзвонив телефон. Служба відповідей повідомила, що вони пов'язувалися з усіма, окрім Анни Блейк. Джад подякував і повісив слухавку. Отже, Анна все ж таки прийде сьогодні. Чому йому стало так незрозуміло добре тільки від думки, що він її побачить? Він же повинен пам'ятати, що вона прийде лише на його прохання, прохання лікаря. Він сидів, думаючи про Анну. Як багато він знав про неї? І як мало? Джад вибрав касету із запасом одного з перших візитів Анни та вставив її у диктофон. — Зручно, місіс Блейк? — Так, дякую вам. — Розслабились? — Так. — У вас стиснуті кулаки. — Напевно, я трохи нервую. — З якого приводу? — Довге мовчання. — Розкажіть мені про ваше сімейне життя. Адже ви заміжня вже шість місяців? — Так. — Продовжуйте. — Я вийшла заміж за чудову людину. Ми живемо у чудовому будинку. Що то за будинок? За міський будинок, збудований у французькому стилі. До нього веде довга алея. Високо на даху куметна бронзова білочка без хвоста. Мабуть, якийсь мисливець відстрелив його багато років тому. У нас п'ять акрів, які переважно заросли лісом. Я багато гуляю. Вам там подобається? Дуже. А вашому чоловікові? На мою думку, теж. «Навряд чи чоловік купить п'ять акрів у сільській місцевості, якщо йому не сподобається місце?» «Він мене кохає. Він купив би його для мене. Він дуже щедрий. Поговоримо про вашого чоловіка». Мовчання. «Як він виглядає?» «Ентоні дуже гарний чоловік». Джад відчув укол ревнощів. «Ви хочете мати дітей?» «О, так». «А ваш чоловік?» «Так, звичайно». Довге мовчання, що порушується лише шародінням плівки, що рухається. «Місіс Блейк, за вашими словами, ви прийшли до мене, тому що у вас виникла складна проблема. Вона стосується вашого чоловіка, чи не так?» Мовчання. «Добре, припустимо, це так. З того, що ви сказали раніше, мені відомо наступне. Ви любите один одного, не зраджуєте один одному, обидва хочете мати дітей». «Живете в чудовому домі. Ваш чоловік – процвітаючий бізнесмен, гарний чоловік і готовий виконати будь-яке ваше бажання. Заміжнє ви тільки шість місяців». «Боюся, – це нагадує мені один старий жарт. – Доктор, скажіть, у чому полягає моя проблема?» І знову лише потріскування, стрічки, що перемотується. «Мені, – нарешті сказала вона, – мені важко про це говорити». Я думала, що зможу обговорити це з незнайомою людиною, але Джад згадав, як Ганна, повернувшись на кушеці, глянула на нього своїми бездонними фіалковими очима. Все дуже складно. Чи бачите? Тепер вона говорила швидше, намагаючись прорватися крізь стримуючі бар'єри. Я дещо випадково почула і могла, могла дійти неправильного висновку. Що стосується особистого життя вашого чоловіка, інша жінка? Ні. Його бізнес? Так. Ви думаєте, він не все каже вам, намагається обдурити когось із своїх ділових партнерів, щось у цьому роді. І ви втрачаєте до нього довіру. Голос Джада звучав впевненіше. Ви побачили той бік життя вашого чоловіка, про існування якого навіть не підозрювали. Я «Я не можу говорити про це. Мені здається, приходом сюди я вже порушую дані йому зобов'язання. Будь ласка, більше не питайте мене ні про що, докторе Сівенсі». І все. Джад перемотав плівку. Отже, чоловік Анни перевірив ризиковану ділову операцію. Змусив когось до банкрутства. Маніпулював із податками. Щоб там не було, Ганна засмутилася. Вона все дуже тонко відчуває. Її віра в чоловіка завагалася. Чи міг чоловік Анни виявитися вбивцею? Джад ніколи його не зустрічав, але хоч би чим той займався, не уявляв, яке відношення до його ділової діяльності мають Джон Хансен, Керол Робертс і він сам. А сама Ганна? Чи могла вона бути психопаткою? Шизофреничкою з манією переслідування? Джад відкинувся в кріслі і замислився. Він не знав про неї нічого, крім того, що вона розповіла сама. Все могло виявитися вигадкою, але заради чого вона це зробила? Якщо вона з'являлася тут як прикриття ретельно підготовлених вбивств, то для чого подібен якийсь привід? Перед його думкою з'явилося обличчя Ганни, і відразу відпали останні сумніви в тому, що вона якось пов'язана з тим, що відбувається. За це він миг доручитися своїм життям. Іронія останньої думки змусила Джада посміхнутися. Задзвонив телефон. Джад зняв слухавку. «Лікар Стівенс. Хотів переконатися, що з вами все гаразд», – почувся хрипкий від засуди голос детектива Анджелі. «Хвиля подяки», – охопила Джада. «Все-таки він не самотній. Щось новеньке?» – Джад завагався. Він так і не зрозумів, чому Моуді не хотів, щоб поліція дізналася про бомбу. Вони пробували знову. Він розповів про Моуді та про бомбу, встановлену під капотом автомобіля. «Це має переконати МакГреві», – закінчив він. «Де бомба?» – збуджено запитав Анжелі. «Вона демонтована». «Що?» – недовірливо перепитав детектив. «Хто це зробив?» «Моуді. Він сказав, що це не має значення». Немає значення? А навіщо тоді існує поліція? Ми змогли б сказати, хто поставив бомбу, лише глянувши на неї. Ми маємо кар... картотеку МО. МО? Модус операнді – людям властиві звички. Якщо людина вперше щось зробила певним чином, можна не сумніватися, що і надалі вона, надійне, вона зробить аналогічно. Втім, не мені казати вам про це. Звичайно, погодився Джад але Моуді безперечно теж це знав. Чому ж він не схотів показувати бомбу Макгрейві? «Доктор Сівенс, як ви найняли Моуді?» «Я знайшов його ім'я у телефонному довіднику», – відповідь звучала вкрай безглуздо. «О!» – він почув, як Анджелі шумно прокопнув. «Отже, ви про нього нічого не знаєте?» «Окрім того, що можу йому довіряти. А в чому річ? На даний момент вам нікому не можна довіряти». Але Моуді з цим ніяк не пов'язаний. Я вибрав його ім'я на вмання, тиснувши пальцем у телефонний довідник. Мені байдуже, як ви його знайшли. Але щось тут нечисте. Моуді каже, що ставить капкан на того, хто палює на вас, але не закриває його, коли приманка проковнута. Він показав вам бомбу, але він міг поставити її і сам, щоб завоювати вашу довіру, так? Гадаю, можна припустити і таке, але, можливо... «Ваш друг Моуді дійсно хоче вам допомогти, але можливе і протилежне. Прошу вас, доки ми не розберемося, не робіть нічого необачного». «Моуді проти нього?» Оце важко повірити. Але він згадав свої ранні підозри щодо методів приватного детектива. «Що ви хочете від мене?» – запитав Джат. «Як щодо того, щоб виїхати з міста? Я маю на увазі дійсно виїхати». «Я не можу залишити пацієнтів». Доктор Сівенс. «Крім того, – перебив його джад, – ще нічого це не вирішує, чи не так? Я навіть не знаю, від кого біжу. Коли я повернусь, все почнеться спочатку. У цьому є сенс, – Анжелі чхнув, – коли ви знову зустрічаєтеся з молоді? Я не знаю. Він перевіряє свою ідею про те, хто стоїть за цією справою». Вам не спадало на думку, що той, хто стоїть за цим, може заплатити Моуді набагато більше, ніж ви? – стурбовано спитав Анжелі. Якщо він запропонує зустрітись, обов'язково зателефонуйте мені. Я буду вдома ще день чи два, але в будь-якому разі лікарю не ходіть на зустріч один. – По-моєму, ви перебільшуєте, – заперечив Джад, Чи тільки через те, що молоді прибрав бомбу з мого, не тільки – перебив його Анжелі. «Я відчуваю, що ви дуже помилилися», – обравши Моуді. «Я обов'язково зателефоную», – пообіцяв Джад. «Чому Анджелі став таким підозрілим?» Моуді справді міг збрехати про бомбу, щоб обійти до нього в довіру. Тоді наступний крок став би дуже простим. Треба лише зателефонувати і попросити його прийти в якесь затишне містечко, нібито за незаперечними доказами. А потім…» – Джад здрихнувся. Невже він міг так помилятися у Моуді?» Він згадав про свою реакцію, коли вперше побачив детектива. Тоді він вирішив, що той не надто розумний і мало на що здатний. Потім він зрозумів, що вигляд простака служить лише фасадом, що приховує живий і проникливий розум. Але це не означає, що молоді можна довіряти. І все-таки... Він почув, як рипнули двері з коридору до приймальні, і глянув на годинник. «Анна!» Джад швидко прибрав усі плівки та пішов їй на зустріч. Анна у витонченому блакитному костюмі та маленькому капелюшку, глибоко задумавшись, стояла біля вікна і не помітила, що джад спостерігає за нею. І він дивився, збираючи в себе її красу, намагаючись знайти якийсь недолік, привід для того, щоб переконати себе, що вона йому не підходить, і він ще зустріне людину, з якою проживе все життя – лисиця та виноград. «Чи не Фрейд, а Ізоп сучасної психіатрії?» «Доброго дня», – сказав Джад. Анна здригнулася від несподіванки, потім усміхнулася. «Доброго дня, лікарю! Проходьте, місіс Блейк!» Увійшовши до кабінету, вона озирнулася і подивилась на нього своїми величезними фіалковими очима. «Вони знайшли, хто наїхав на вас!» У голосі Гани чулося щире занепокоєння. Джада охопила настримне бажання розповісти про все, але він розумів, що не може цього зробити. У кращому випадку його розповідь стане дешевим трюком для завоювання симпатії Анни, у гіршому спричинить небезпеку. Поки що ні. Знайомий, він запропонував їй сісти. Ви виглядаєте стомленим, анна, як і раніше, дивилася йому в очі може, вам не варто було відразу повертатися до роботи. Зі мною все гаразд. Крім того, я скасував сьогодні прийом. Але моя телефонна служба відповідей не змогла додзвонитися. На обличчі Ганни з'явився стурбований вираз. Вона боялася, що прийшла невчасно. «Анна, і невчасно!» «Мені дуже шкода, якщо ви вважаєте, що мені треба піти». «Будь ласка, не поспішайте», – швидко перебив її джад. «Я радий, що вони не змогли зв'язатися з вами». Адже він бачив Ганну востанє. Завагавшись, вона хотіла щось сказати, але передумала. Джад відчув, що її погляд торкнувся якоїсь слабкої, давно забутої струмки. Він відчув тепло, що струмувала з неї, все руйнівне фізичне бажання, і тут зрозумів, що відбувається. Він приписував Ганні свої власні почуття, і на мить опинився в Омані, як жовтий студент першокусник Коли ви їдете до Європи? «Одразу після Різдва. Тільки ви та ваш чоловік? О, Боже, яка банальність. Так, Стокгольм, Париж, Лондон, Рим. Ми матимемо другий медовий місяць». У голосі чулася ледь помітна напруга. Джад пильно подивився на Ганну. Чогось не вистачало для образу молодої закоханої жінки, яка збирається у весільну подорож. Нарешті він зрозумів, у чому річ. Не було у ній радісного збудження перед поїздкою. «Як? Як довго ви збираєтесь подорожувати?» «Я не знаю». Ганна слабо усміхнулася, ніби розуміючи, до чого він хилить. Ентоні ще нічого не вирішив остаточно. «Все зрозуміло», – Джад опустив очі. «І з цим треба кінчати». «Місіс Блейк?» «Так, я запросив вас сюди під фальшивим приводом. Вам не треба було сьогодні приходити. Мені просто хотілося попрощатися». Джаду здалося, що він фізично відчув – як напруга покидає Ганну. «Я знаю», – спокійно відповіла вона. «Я теж хотіла сказати до побачення». Вона встала. «Джад!» Їхні погляди зустрілися, і в її очах він прочитав те, що вона мала бачити в його. Джад зробив крок уперед, але зупинився. Він не мав права спричинити Ганну загрозливу йому небезпеку. "Надішліть мені листівку з Риму!» Тепер у його голоси не чути було хвилювання. Анна глянула на нього довгим поглядом. «Будь ласка, бережіть себе, Джат!» Він кивнув головою, не довіряючи своєму голосу. І вона пішла. Джат сняв слухавку лише після третього дзвінка. «Це ви лікарю?» Пролуна від збудження голос Молоді. «Ви один?» «Так!» «Док, пам'ятайте, я казав, що уявляю, хто стоїть за всім цим!» «Так!» «Я мав рацію!» «Ви знаєте, хто вбив Гансена та Керол?» «Так!» «Я знаю, хто і знаю, чому. Ви наступний, лікарю!» «Скажіть мені!» «Не по телефону, – перебив його мовді, Краще нам десь зустрітися, тоді і поговоримо. Приходьте один!» У Джада перехопила подих. «Приходьте один!» «Ви слухаєте?» «Так, – швидко відповів Джад. Як сказав Анжелі, у будь-якому разі лікарю не ходіть на зустріч один. Чому б нам не зустрітися тут? – додав він. «Думаю, ще за мною стежили!» «Нині мені вдалося від них піти. Я дзвоню від будівлі компанії «П'ять зірок м'ясні консерви». Це на 23-й вулиці, на схід від 10-ї авеню, біля Доків». Джад все ще не міг повірити, що Моуді хоче зловити його в пастку. Він вирішив перевірити детектива. «Я візьму з собою Анжелі». «Ні», – відрізав Моуді, – «приїжджайте один». Все стало ясно. Джад подумав про товстого Будду на іншому кінці дроту. Його безкорисливий друг, який бере лише 50 доларів на день, плюс витрат за організацію його вбивства. «Дуже добре», – рівним голосом відповів Джад. «Я зараз виїжджаю». Він все ж таки вирішив спробувати ще раз. «Ви справді знаєте, хто стоїть за всім цим?» «Жодних сумнівів, док! Ви коли небо чули про Дона Вінтона?» І молоді повісив слухавку. Джад продовжував стояти, намагаючись розібратися в суперечливих почуттях – що роздирають його. Потім він набрав домашній номер Анжелі. Трубку довго не брали, і його вже охопила паніка, що немає нікого вдома. Чи наважиться він один поїхати до Моуді? «Слухаю», – пролунав нарешті хриплугатий голос Анжелі. «Джад Стівенс щойно дзвонив Моуді. Що він сказав?» Джад завагався, відчуваючи незрозумілу відданість і… Так, любов до цього проставатого товстуна, що так холоднокровно планує його вбивство. Він запропонував зустрітись біля будівлі компанії «П'ять зірок м'ясні консерви». Це на 23-й вулиці біля 10-ї авеню. Він сказав, щоб я прийшов сам. «Тримаю парі», – невесело засміявся Анжелі. «Не виходьте з кабінету, лікарю. Я зараз же зателефоную лейтенантові Макгреві. Ми заїдемо за вами». «Дуже добре», – відповів Джад. І повільно поклав слухавку. Норман Мовді Веселий Будда з жовтої сторінки телефону довідника. Несподівано його охопив смуток. Він довіряв Молоді, і тепер той чекав, щоб убити його. Розділ дванадцятий. Через двадцять хвилин Джат відчинив двері, щоб пустити Анджелі та лейтенанта Макгреві. Очі Анджелі почервоніли та сльозилися. Джад почував себе винним за те, що підняв його з ліжка. Макгреві коротко кивнув до лікаря. «Я розповів лейтенанту Макгреві про дзвінок Моуді», – пояснив Анджелі. «Так», – буркнув лейтенант, – «давайте з'ясуємо, що це все означає». Через п'ять хвилин вони їхали у бік Вестсайду. Анджелі сидів за кермом. Снігопад припинився, і бліді промені вчорашнього вранішнього сонця пробивалися крізь важкі хмари, що мчали над Манхеттеном. Пролунав грім, і яскравий зигзаг блискавки розтяв небо. По лобовому склі забарабанили краплі дощу. У міру наближення до Вецайду, гігантські хмарочоси поступово поступалися місцем нижчим житловим будинкам. Виїхавши на 23-ю вулицю, вони попрямували на захід до Гудзона. Ми мамиготіли якісь майстерні, брудні вивіски маленьких барів, потім пішли гаражі, відкриті стоянки вантажівок, склади. Перед 10-ю авеню Макгреві наказав зупинитись. «Ми вийдемо тут». Лейтенант повернувся до Джада. «Молоді казав, що з ним хтось буде?» «Ні». Розцепнувши шинель, Макгреві дістав скобери пістолет і переклав його в кишеню. Анжеліна наслідував його приклад. Ми підемо першими, попередив Макгреві, виходячи з машини. Пройшовши половину кварталу, вони підійшли до старого будинку, над дверима якого висіла вивіска з вицвілим написом. Компанія п'ять зірок, м'ясні консерви. Ні автомашин, ні вантажівок, ні єдиного вогника. Макгреві смикнув ручку, але двері виявилися замкненими. Він озирнувся у пошуках дзвінка, але нічого не побачив. Вони дослухалися, тиша, що порушується лише краплями дощу, що падають. «Схоже, закрито», – сказав Анджелі. «Тут має бути в'їзд для вантажівок». Джад пішов за детективами, що попрямували до кута будівлі. Вузький провулок вів до вантажної платформи, біля якої стояло кілька машин, і жодних ознак життя. Вони пішли вперед і зупинилися біля платформи. «Окей», – буркнув МакГреві, – «покличте». «Моуді!» У відповідь пролунало лише сердите нявкання вуличного кота. «Містер Моуді!» Макгреві, рухаючись із дивовижною для своїх габаритів спритністю, заліз на платформу, Анджелі за ним, третім джад. Підійшовши до розсумних дверей, що вели на склад, Анджелі штовхнув їх. Вони виявилися незачинені і з різким скреготом відкотилися вбік. Усередині панувала темрява. «Ти взяв ліхтар?» запитав Макгреві свого напарника. «Ні, шкода, вони обережно ввійшли. Містер Моуді, це Джад Стівенс!» Жодної відповіді, лише скрип половиць під ногами. Макгреві, витягнувши коробку, запалив сірник. У слабкому мерехкливому світлі здавалося, що вони перебувають у величезній порожній печері. Сірник загас. «Знайди цей чортовий вимикач!» – гаркнув Макгреві. «У мене немає більше сірників!» Джад продовжував вити вперед. Анджелі не шпорив рукою по стіні в пошуках вимикача. Моді, «Вимикач тут!» – почувся голос Анджелі. Пролунало клацання, але нічого не змінилося. «Напевно, вимкнено робильник», – зауважив Макгреві. Джад уткнувся у стіну. Помацавши по ній рукою, він намацав засувку і, відчинивши її, штовхнув масивні двері. Назустріч ринуло крижане повітря – я знайшов двері. вигукну Джад і, переступивши поріг, обережно увійшов. Почувши звук дареща, зачинилися за ним, він відчув, як швидко забилося серце. Здавалося тут ще темніше, ніж у сусідньому приміщенні. Молоді, молоді. Молоді має бути десь тут. Якщо ні, Джад уявляв, що подумає Макгреві. Знову хлопчик кричить Вовк. Вовк. Джад зробив ще крок. І щось холодне торкнулося його щоки. З жахом він відскочив назад. Тільки зараз до нього дійшло, що довкола пахло кров'ю та смертю. У темряві збиралося зло, готуючись напасти на нього будь-якої миті. Волосся у джада стало дибке, а серце билося так часто, що заважало дихати. Тремтячими руками він намацав у кишені коробок сірвників і, діставши його, запалив одну. Він побачив перед собою величезне око, що дивилося йому прямо в обличчя. Джад остопів від жаху і відразу зрозумів, що перед ним коров'яча туша, що висить на гаку. Перш ніж сірник згас, він помітив інші туші, а вдалині – образи дверей. Напевно, вони вели до адміністративної частини. Джад обережно рушив у цьому напрямі. Його рука знову торкнулася слизької шкіри, і він відскочив у бік. Моді. Цікаво. думав Джад. Що затримало Анджеліта Макгреві? Підходячи до дверей, він знову зіткнувся з тушею, що висіла на гаку. Джад зупинився, щоб прийти до тями, і запалив останній сірник. Перед нім висіло тіло нормана моді. На його обличчі застигла похмура посмішка. Сірник згас розділ 13-й. Судовий експерт закінчив свою роботу та поїхав. Тіло мовді відвезли, і в маленькому кабінеті управителя залишилися лише джад, Макгреві та Анджелі. Були включені всі лампи та електричний обігрівач. Самого керуючого містера Пауля Моретті витягли за святкового столу, щоб поставити йому кілька запитань. Він пояснив, що на честь святого різдва відпустив своїх службовців ще опівдні. О 12:30 він замкнув усі двері, погасив світло і пішов сам, у повній впевненості, що на його території не залишилося жодної живої душі. Коли Макгреві зрозумів, що він трохи випив і тому дуже войовничо налаштованого містера Маретті більше нічого не доб'єшся, він наказав відвести його додому. Джад ледь усвідомлював те, що відбувається навколо нього. Він думав тільки про молоді. Його веселий і життєрадісний характер, і таку жахливу смерть, в якій він звинувачував одного себе. Якби він не залучив детектива до цієї справи, з ним нічого не сталося б. Час наближався у півночі. Джад уже в десяте повторив свою розповідь про дзвінок Моуді. Макгрейві сидів, згорбившись у своїй шинелі, і жував сигару. «Ви читаєте детективні історії лікарю?» – запитав він. «Ні, а що?» – здобував саджат. «Я вам поясню. Все звучить надто правдоподібно, доктор Стівенс. З самого початку мені здавалося, що ви повуха замішані в цій справі. І я сам казав вам про це. І що відбувається? Несподівано з убивці ви перетворюєтесь на жертву. Спочатку ви заявляєте, що вас збила машина». «Але його справді збила машина», – втрутився Анджелі. «Дурниця!» – відмахнувся Макгреві. «Лікар міг це влаштувати з чиєюсь допомогою. Він знову повернувся до джада. Потім ви телефонуєте мені із витріщеними від страху очима щось бурмочити про двох чоловіків, які ломляться до вас, а кабінети хочуть вас вбити». «Вони справді ломилися до мого кабінету?» «Ні!» – гаркнув Макгреві. «Вони скористалися спеціальним ключем. Ви казали, що є лише два такі ключі – у вас і Керол Робертс». «Так!» Вони зняли зліпок із ключа Керол. Я попросив провести тест на парафін. З ключа Керол не робили зліпка. Він помовчав, чекаючи, поки Джад зрозуміє почути. І оскільки її ключ у мене залишається тільки ваш, чи не так? Джад мовчки дивився на детектива. Коли я не клюнув на вашу версію божевільного маніяка, ви найняли приватного детектива і він відразу виявив бомбу під капотом вашого автомобіля. Проте я не зміг її побачити, бо її там більше немає. Потім ви вирішили, що настав час підкинути мені ще один труп, і влаштували разом з Анжелі цей балаган щодо дзвінка Моуді, який нібито знає того загадкового психа, який прагне вас вбити. І що далі? Ми їдемо сюди і знаходимо Моуді, що висить на м'ясному гаку». «Я не носу відповідальність за те, що сталося», – розсердився Джад. Макгрейві пильно глянув на нього. «Знаєте, чому ви досі не заарештовані, доктори Стівенсе? Тому що я ще не знайшов ключа до цієї китайської загадки. Але я його знайду, лікарю. Я вам це обіцяю». Він підвівся. «Зачекайте», – вигукнув Джад, несподівано згадавши ім'я, яке згадав Моуді. «Що ви скажете про Дона Вінтона?» Що я маю про нього сказати? Моуді сказав, що саме ця людина є організатором усіх бивств. Ви знаєте, хто це? Ні, я вважав, що поліція знає це ім'я. Я ніколи про нього не чув. Макгреві повернувся до свого напарника. Той похитав головою. Добре, пошлемо запит на Дона Вінтона. ФБР, Інтерпол, поліцейське управління міст. Він глянув на лікаря. Ви задоволені? Джад кивнув головою. Хто б не стояв за всім цим, він, напевно, вже мав справу з поліцією, і знайти його не складе великої праці. Він знову подумав про Моуді, його кумедні афоризми і проникливий розум. Мабуть, за ним стежили. Мало ймовірно, щоб він повідомив комусь про майбутню зустріч, враховуючи, що він наголошував на необхідності дотримання секретності. Але тепер принаймні вони знають ім'я людини, яку шукають. Прайемонітус. Праїм мудний Попереджено, озброєно. Наступного ранку повідомлення про вбивство Нормана Моуді заповнили перші смуги всіх газет. Про Джада згадувалася побіжно, як про свідка, який разом із поліцією виявив тіло. Як Магреві вдалося приховати від репортерів основні факти, залишилося загадкою. Очевидно, йому не хотілося розкривати карти раніше. Цікаво, подумав Джад, відклавши газету. Що скаже Анна, дізнавшись про це вбивство? Зазвичай у суботу Джад першу половину дня проводив у клініці, але сьогодні він домовився про те, щоб його замінили. Він піднявся на 15-й поверх і, переконавшись, що в коридорі нікого немає, пройшов до кабінету. За цей ранок Джад неодноразово намагався зняти трубку і подзвонити детективу Анжелі, але йому вдавалося стримати нетерпіння. Якби Анжелі щось дізнався, він би подзвонив сам. А поки що Джад роздумував над мотивом дій цього загадкового дому. Він міг виявити хворим, якого Джад лікував багато років тому, який вважає, що лікар якось образив його або завдав йому шкоди. Але Джад не пам'ятав хворого на прізвище Вінтон. Опівні він почув, як хтось намагається відчинити двері з коридори до приймальні. То був Анджелі, Детектив виглядав ще більш стомленим. Його ніс почервонів і він часто чхав. Увійшовши до кабінету, Анджелі важко опустився у крісло. «Ви отримали відповіді на запит про Дона Вінтона?» – стурбовано запитав Джад. Анджелі мовчки кивнув. «Ми отримали відомості від ФБР, поліцейських управлінь найбільших місць США та Інтерполу. Джад чекав, затамувавши подих. Ніхто з них ніколи не чув про Дона Вінтона». «Але ж це неможливо!» Джат недовірливо глянув на Анжелі. Я хочу сказати, хтось повинен його знати. Людина, яка вчинила такі злочини, не може виникнути, виникнути звідти. Виникнути не звідки, я маю на увазі. Саме це і сказав Макгреві, затхнув Анжелі лікарю. Мої люди і я сам провели всю ніч, перевіряючи кожного Дона Вінтона в Манхеттені та інших районах Нью-Йорка. Ми дісталися навіть до Нью-Джерсі та Коннектикуту. Він витяг з кишені аркуш паперу і простяг його джаду. Ми знайшли 11 Донів Вінтонів, які пишуть закінчення свого прізвища Тон, та 4, які пишуть Тін. Ми шукали навіть Дон Вінтон одним словом. З них нам підійшли четверо, і ми перевірили кожного з них. Перший виявився паралітиком, другий – віце-президентом одного з банків, третій – пожежником, який чергував у ті часи, коли вбили Джона Гансена та Керол Робертс. Останній – власник зоомагазину, але йому добрих 80 років. У Джада пересохло в роті. Тільки зараз він зрозумів, наскільки велика була його надія знайти злочинця. Моуді не повідомив йому це ім'я, якби сумнівався в правилності своїх слів. Він прямо заявив, що Дон Вінтон не виконавець, а організатор усіх вбивств. Просто неймовірно, що поліція не має відомостей про таку людину. Моуді вбили, бо він знав правду. І тепер без його допомоги Джад залишався зовсім один, а петля навколо нього затягувалася все тугіше. «Мені дуже шкода», – поспівчував Анджелі. Джад глянув на детектива і тут згадав, що той наспав усю ніч. «Дякую, що ви для мене зробили», – сказав він. «Ви впевнені, що правильно зрозуміли слова Моуді?» «Так», – Джад заплющив очі, згадуючи розмову з приватним детективом. Він запитав Моуді, чи той упевнений у тому, що знає, хто стоїть за всім цим. Здавалося, він знову почув голос Моуді. «Ніяких сумнівів, док». «Ви коли-небудь чули про Дона Вінтона?» «Дон Вінтон?» «Так», – повторив він, глянувши на Анжелі. «Ми зайшли в глухий кут», – Анжелі чхнув. «Вам краще лягти в ліжко». «Так, напевно, ви маєте рацію», – детектив підвівся. «Ви давно працюєте з Макгреві», – завагавшись запитав Джат. «Це наш перший випадок, а що?» «Ви можете заарештувати мене за підозрою у вбивстві», – Анжелі знову очхнув. «Думаю, ви маєте рацію лікарю. Мені потрібно лягти в ліжко», – він попрямував до дверей. «Можливо, я знаю, що робити», – сказав Джад. «Я слухаю», – Анджелі зупинився. «Мені набридло служити мішенню. Я хочу боротись. Я сам їх знайду». «Але як?», – здивувався Анжелі. «Поки що ми воюємо з сінями». «Коли свідки повідомляють про прикмети злочинця, художник за словесним описом малює його портрет, правильно?» «Так», – кивнув Анжелі. Джад почав нервово ходити по кімнаті. «Я хочу дати вам словесний портрет особистості людини, яка стоїть за цими злочинами. Але яким чином ви ніколи його не бачили? Їм може виявитися будь-хто». «Зовсім навпаки», – поправив його Джад. «Ми шукаємо дуже, дуже незвичайну людину. Якогось божевільного». «Розсудливість всього – лише всеосяжний вираз». Воно не має сенсу з медичної точки зору. Нормальна психіка – це здатність мозку пристосовуватися до навколишньої дійсності. Якщо нам це не вдається, ми або ховаємося від реальності, або ставимо себе над нею, перетворюючись на надистотні, які не підкоряються загальним законам. Отже, ми шукаємо супермена? Точно, у будь-якій небезпечній ситуації, Анжелі, перед кожним із нас три шляхи – Втекти, піти на компроміс чи напасти самому – наша людина завжди нападає. Тобто він лунатик? Ні, лунатиків бувають рідко. Стан трансу у них дуже нетривалий. Ми маємо справу зі складнішим випадком. У нього самотогенний психоз, шизофренія, циклотімія чи комбінація цих захворювань. Можливо, тут є тимчасова амнезія, що йде за актом насильства. Але що найголовніше, його зовнішній вигляд та поведінка для оточуючих видаються абсолютно нормальними. «Значить, ми знову лишилися ні з чим?» «Ви не маєте рації. Навпаки, ми добре просунулися вперед. Я можу дати вам його прикмети». «Дон Вінтон – вищий за середній зріст. Добре складаний. У нього фігура атлета. Він ретельно стежить за зовнішню. зовнішністю і дуже педантичний». Він не має артистичного таланту. Він не митець, не письменник, не артист. Анджелі дивився на лікаря, відкривши рота, а Аджат продовжував, кажучи все швидше, поступово збуджуючись. Він не належить до клубів і не бере участі в діяльності громадських організацій, якщо тільки не керує ними. Це людина, яка звикла командувати. Він безжальний і нетерплячий. Він мислить по-великому. Якщо він йде на злочин... Це пограбування банку, викрадення чи вбивство. Порушення Джада наростало. Перед думкою лікаря все виразніше з'являвся образ його противника. «Лікарю?» – перебив його Анджелі, «Я, звичайно, не можу спростувати ваші слова, але, на мою думку, цією людиною може виявитися якийсь псих, одорманений наркотиками бродяга?» «Ні», – впевнено заперечив Джад. «Той, кого ми шукаємо, не вживає наркотиків». «Я вам скажу більше». У школі він брав участь у контактних іграх, хокей або футбол. Його не цікавили шахи, шашки, шаради чи кросворди. «Можливо, злочини вчинила не одна людина», – скептично зауважив Анжелі. «Ви самі згадували про це». «Зараз я говорю про Дона Вінтона, людині, яка всім керує. І ще його пращури – вихідці з латинської країни. З чого ви взяли?» – на це вказують знаряддя вбивства – ніж, кислота, бомба. Він латиноамериканець, італієць чи іспанець. Джад глибоко зітхнув. Ось вам прикмети людини, яка вчинила три вбивства і намагається вбити мене. Анджелі шумно проковтнув. Як чорт забирай ви все це дізналися? Це моя професія. Джад опустився на сілець. Те, що стосується психіки, безперечно, але ж видали опис людини, яку ніколи не бачили. Зовнішній вигляд часто пов'язаний із психікою. Доктор Кречмер у своїх роботах показав, що 85% чоловіків, які страждають на шизофренію, високого зросту і добре складені. Наша людина, безперечно, шизофренік. Крім того, він має манію величі. Він вважає, що закони суспільства його не стосуються. Але чому про все це не стало відомо набагато раніше? Бо він носить маску. Що? Ми всі носимо маски, Анжелі. Як тільки ми виростаємо з пелюшок, ми вчимося приховувати свої справжні почуття, маскувати страх і ненависть. Але, перебуваючи у стані стресу, Дон Вінтон скидає маску та показує своє справжнє обличчя. Я розумію. Найуразливіше місце цієї людини – його его. Якщо йому щось загрожує, справді загрожує, він збожеволіє. Він надто близько від риси, що відокремлює здорову психуку від хворої. «І не потрібно великих зусиль, щоб змусити його перейти цю межу», – Джад задумався, а потім продовжив, ніби розмовляючи із самим собою. «Він має мана». «Чого?» «Мана. Так дикуни характеризують людину, яка може підкоряти інших своїй волі. Нібито завдяки демонам, що в ньому знаходяться». Ви сказали, що він не малює, не пише книжок, не грає на музичних інструментах. Як ви дізналися про це? Світ сповнений художників, письменників, музикантів, хворих на шизофренію. Більшості з них вдається пройти життям без насильства, тому що їхня творчість є тим клапаном, через який вони можуть скинути внутрішню напругу. Наша людина такої можливості не має. Він як вулкан. І єдиний вихід виверження – Хансен Керол Моуді. Ви хочете сказати, що це просто безглузді вбивства, скоєнні, щоб… Для цього вони не безглузді. Для нього. Зовсім навпаки. Несподівана жаду стало ясно. Він по думки вилаяв себе за те, що так довго залишався сліпим і глухим. Дон Вінтон із самого початку полював на мене. Джона Хансена вбили, бо прийняли його за мене. Виявивши свою помилку, бивця прийшов до мене до кабінету, але замість мене там виявилася Керол. Він убив її, щоб вона не змогла його впізнати. «Ні, людина, яку ми шукаємо, не садист». Керол катували, щоб отримати від неї якусь інформацію. Допустимо, відомості, що компрометують вбивцю, а вона не хотіла їх повідомити чи просто не знала, про що йдеться. «Які саме відомості?» Не маю жодного поняття. Але саме в цьому ключ до розгадки. Моуді знайшов відповідь, і його вбили. Але залишається одна незрозумілість. Якби вас вбили на вулиці, вони не змогли б отримати інформацію, що їх цікавить. Це не узгоджується з вашою версією, зауважив Анжелі. Не зовсім так. Допустимо, інформація міститься в моїх плівках. Сама собою вона абсолютно не шкідлива але опоєднання з іншими фактами може загрожувати вбивцям. Вони опиняються перед вибором. Або взяти її в мене, або вбити мене самого, щоб я не міг про неї розповісти. Спочатку вони спробували прибрати мене, але зробили помилку, вбивши Гансена. Потім вони пішли другим шляхом і хотіли отримати від Керол потрібні їм відомості. Нічого не добившись, вони зосередилися на мені. «Ви пам'ятаєте лімозин із загашеними фарами? За мною, мабуть, стежили, і коли я подався до Моуді. А потім, своєю чергою, почали стежити і за ним, і вбили його, коли він упізнав правду». На обличчі Анджелі з'явився задумливий вираз. «З усього сказаного виходить, що вбивця не зупиниться, поки не покінчить зі мною», – спокійно підсумував Джад. «Людина, про яку я говорив, не звикла залишатися у програші». Якщо ви маєте рацію, зауважив Анжелі, обміркувавши слова лікаря, вам необхідний захист. Він дістав писалети, перевірив, чи він заряджений. Дякую, Анжелі, але пистолет мені ні до чого. Я збираюся боротися з ним своєю зброєю. У цей момент вони почули, як відчинилися двері з коридору до приймальні. Ви когось чекаєте? спитав Анжелі. Ні, похитав головою Джад. Сьогодні я не маю прийому. Анжелі з пістолетом у руці швидко підійшов до дверей з кабінету до приймальні і, відступивши убік, ривком відчинив їх. На порозі зі здивованим виразом на обличчі стояв Петр Хадлі. Хто ти? гаркнув Анджелі. Це гаразд, втрутився Джад. Це мій друг. Гей, що тут відбувається? вигукнув Петер. Вибачте, Анджелі прибрав пістолет. Джад представив. Чоловіків один одному. Лікар Петер Хадлі. Детектив Френк Анджелі. «Відбулася маленька неприємність», – пояснив Анджелі. «Кабінет доктора Сівенса був зламаний».